Basme în limba română Tăietorul de lemne cinstit A fost odată ca niciodată, într-un sătuc, un tânăr pe nume Alan. Era un om foarte cinstit și n-ar fi luat niciodată nimic care nu-i aparținea. Ironia face ca el să fi trăit într-o casă de hoți. Aceștia furau pe timp de zi de la toți oamenii din sat, iar noaptea se desfătau cu câștigurile. Dar Alan nu se bucura niciodată de asta. Dar nu-mi place asta. Mm -mm -mm. Nu-ți place? Atunci dă-mi o mie. Eu mănânc tot. <laughs> Poftim? Nici vorbă. Eu sunt cel mai slab aici. Dă-mi o mie. Uf, ce e cu tine, Alan? De ce nu-ți place mâncarea? Nu e vorba de mâncare, ci de felul în care trăim Nu-mi plac oția și ticăloșia Vreau să duc o viață mai bună O viață mai bună? Ce-ar putea fi mai bun de atât? Facem rost de aur și de toată mâncarea delicioasă pe care ne-o dorim ar putea fi mai bine de atât Eu cred că se poate voi pleca mâine și o voi lua de la zero singur. Haha! Ha, ha, fă cum vrei! Mie îmi convine, fiindcă primesc o porție de mâncare în plus. Tu? Nu, nici vorbă. Eu iau porția lui Alan. Ia mâinile de pe farfurie! Tăceți cu toții din gură acum! Ha! În ziua următoare, Alan a pornit la drum singur. S-a dus în satul vecin ca să înceapă o viață nouă și cinstită. Când a ajuns în sat, s-a așezat pe jos și s-a întrebat ce să facă Ar trebui măcar să găsesc ceva de lucru ca să pot să mă hrănesc și să am unde să mă culc hmm. Cum să fac asta? Hai oh? de mine! Toate merele! Nu vă faceți griji? Vi le dau eu imediat! Poftim! Oh, cât de drăguț! Sigur ți-e tare foame! Vrei niște mere? Oh, nu, dar nu se poate! Sunt ale dumneavoastră! Sigur? Pari foarte înfometat! Da, sunt sigur! Nu-mi e foame deloc! Uh. He -he -he -he -he -he. Dacă nu-ți e foame, ce se aude în ta? Un urs! Ha -ha -ha. Pofti! Mănâncă câte vrei! Pot să mai cumpăr! Serios? Alan era atât de bucuros încât a mâncat toate merele cu poftă Bătrânica s-a uitat la el și a zâmbit Cine ești? Ești de pe aici? Nu, nu sunt de pe aici Mă numesc Alan și abia am ajuns în sat Trebuie să găsesc un loc unde să stau și o slujbă Chiar așa? Atunci ce-ar fi să rămâi cu mine? Te voi putea hrăni până îți vei găsi de lucru Oh, cât de drăguț din partea dumneavoastră! Mulțumesc! Stai liniștit! Începând cu acea zi, Alan s-a mutat la bătrânică. Ea era o femeie tare dulce, care se purta frumos cu el. Alan se întreba adesea cum să o răsplătească. Până la urmă, a fost angajat ca tăietor de lemne, așa că el mergea zilnic în pădure, tăia lemne și le vindea. Câștigul nu era prea mare, dar oricât ar fi primit, îi oferea o parte bătrânicii Într-o zi, când era la tăiat de lemne, a căzut pe gânduri Azi trebuie să tai multe lemne Ieri nu prea am avut de mâncare acasă Dacă aș putea câștiga mai mulți bani din lemnele vândute, aș putea să-i fac o surpriză bătrânicii Aș putea chiar să pregătesc un ospăț pentru noi Era atât de pierdut în gânduri și de fericit încât, în timp ce tăia, ea a alunecat toporul de mână și a ajuns în râul din apropiere Vai, nu! Era singura cale de a răsplăti bunica Ce mă fac acum? În momentul acela a apărut deodată zâna râului Teitorul de lemne a rămas uimit când a văzut-o Ea s-a uitat la bietul tăietor de lemne și i s-a făcut milă de el Salutare, tinere! Eu sunt zâna acestui râu Ce ți s-a întâmplat? Ei, bine, mi-a căzut toporul în râu! E singura mea sursă de hrană! Oh, nu-ți face griji! Ți-l scot eu! Zăna râului și-a folosit magia ca să creeze un vârtej, din care a ieșit un topor de aur superb, presărat cu rubine și smaralde minunate. Zena râului i-a prezentat zâmbind toporul de aur lui Alan. Asta e toporul tău! Vai, nu! Nu este toporul meu Ești sigur? Da, sunt foarte sigur Prea bine, să mă mai uit dată. Zâna răului și-a folosit magia din nou și de data asta a scos un topor de argint Era presărat cu pietre prețioase și scripea frumos Ăsta sigur e al tău? Poftim, iar! Îmi pare rău, dar nici ăsta nu-i toporul meu Zâna reului a zâmbit și și-a mai folosit odată magia. De data asta a scos până la urmă toporul de lemn al tăietorului. Asta e, toporul meu! Mulțumesc, zână bună! Ți-am oferit un topor de aur și unul de argint, presărate cu pietre prețioase. Dar tu ai fost atât de decisit încât ai cerut numai pe-al tău. Sunt foarte mulțumită de tine! Zâna i-a oferit lui Alan topoarele de aur și de argint Alan a fost încântat I-a mulțumit zânei și s-a dus acasă fericit Cu banii obținuți din vânzarea topoarelor A construit o casă bună pentru bătrânică Acum ei duceau o viață mai confortabilă Într-o zi, Alan era în sat și vorbea cu niște oameni despre ce se întâmplase Toți erau curiosi să afle de unde făcuse Alan rost de asemenea comoară ai furat găsca de cu Nu, n-am furat nimic, doar am avut noroc Le-a explicat celor din jurul lui ce se întâmplase la râu Un prieten, un alt tăietor de lemne, pe nume James, a rânjit malefic Așa că am primit cele două topoare din râu Zâna râului a fost tare drăguță Într-adevăr, pare o zână tare drăguță <gâng> În ziua aceea, James s-a dus la rău cu toporul lui de lemn. S-a uitat în jur ca să se asigure că nu-l privea nimeni. Când s-a simțit în siguranță, și-a aruncat toporul în râu și a strigat cu patos: Vai, nu! Toporul meu! Singura mea sursă de bani și de hrană! Să mă ajute cineva, vă rog! Chiar atunci, zâna râului a apărut în fața lui într-o explozie de scântei. Ce e? Ce s-a întâmplat? Of, zână bună, mi-a căzut toporul în râu. Te rog, ajută-mă! Nu-ți face griji, ți-l scot eu! <laughs> Zâna și-a folosit magia ca să creeze un vârtej. Ochii lui Jay s-au mărit de lăcomie. Acesta e? Da, da, Asta e toporul meu! Oh, îți mulțumesc! James a întins mâinile ca să apuce toporul de aur, dar zâna n-a fost deloc impresionată de comportamentul lui. Om rău și lacom! Mă nemulțumești complet, cuticăloșia ta! Nu-ți voi da toporul de aur și nici nu voi găsi adevăratul topor! Pleacă de aici! Spunând asta, zâna a dispărut și l-a lăsat pe James singur și dezamăgit. Acum, din cauza lăcomiei lui, nu numai că n-a putut să ia toporul de aur, dar n-a putut să-l ia nici pe al lui! Când a auzit Alan ce s-a întâmplat, s-a simțit prost pentru James și a oferit niște galbeni. Poftim! Ia galbenii ăștia și cumpără-ți un topor nou! Dar ține minte, prietene, cinstea este cea care e splătită mereu! <laughs> James a izbucnit în lacrimi și a mulțumit lui Alan Mai târziu, în aceea zi, când Alan s-a întors acasă la bătrânică A văzut că în locul micuței colibe Acum se afla o casă minunată, făcută din aur Alan a rămas șocat Poftim? Oare visez? Chiar atunci, el a văzut o scrisoare pe jos A ridicat-o și a început să o citească Dragă Alan! Nu doar că ai fost ciștis, dar ai fost și bun. Ai grijă de tine, cu drag, zâna râului, Op, adică bătrânica, vreau să zic. Lui Alan nu-i venea să creadă că bătrânica cu care locuise era de fapt nimeni alta decât zâna râului. A zâmbit în timp ce lacrimile îi pe față. În anii care au urmat, Alan a adoptat mai mulți copii pe care i-a crescut să fie cetățeni cinstiți și buni, asigurându-se astfel că lumea devenea un loc mai bun în care să trăiești.